завжди тільки мати Виходить з хати на зустріч молодому На матері вивернутий кожуха А в руках вона має миску з водою та з вівсом Вона чекає на молодого стоячи край стола Що на ньому старости заставили свої буханці хліба Молодий також підходить до столу І тоді мати дає йому миску з водою та вівсом Молодий підносить миску до рота, наподоблюючи, наче п'є. Потім кидає її через голову назад, а старший боярин намагається палицею розбити її на люту. Після цього теща частує молодого та всю його дружину горілкою і просить до хати. Церемонія ця символізує дві речі. Перше – лукавство ворога та заходи-остороги, яких вживають проти нього, а друге – пророкування та побажання достатку та врожаю. кожух, вода, зерно. Переважає виразно перше уявлення в сучасній свідомості народу, як це видко з певних варіацій ритуалу. В деяких місцевостях мати молодої – також у вивернутому кожусі загрожує молодому і тричі підходить до нього, щоб налякати його. Іноді молоди та старости б'ють її батогом, щоб показати, що вони її не бояться. А В інших місцевостях те, що дає своєму майбутньому зятеві шклянку води, яку він кидає на землю. Після того вона частує його горілкою з своєї власної шклянки тощо. Явна річ, ми маємо тут перед собою дуже старий звичай, мабуть, арійський, який пізніше, коли до нього додано наподоблення хитрощів та ворожнечі, став не таким виразним. Діставши дозвіл увійти до хати, молодий та його поїзд спочатку все-таки не входять, а спинившись перед дверима, вичікують кінця дуже характеристичної та повної значення церемонії. Дві сважки, одна з боку молодого, друга з боку молодої, підходять та зустрічаються на порозі хати, кожна з засвіченою свічкою, хлібом та сіллю. Правою ногою сважки стають на поріг, зліплюють свої свічки докупи, щоб вони горіли одним вогнем, та тричі цілуються через поріг. Явна річ, що цей звичай дуже наближається до того звичаю з смолоскипами в індусів, греків та римлян, а також у германців у тощо, коли вживали смолоскипи на весіллі. Цей обряд показує справжнє злучення – шлюб двох священних вогнів двох родин, символізуючи разом із тим, Замирення і шлюбне злучення. Через те його й слід віднести до стародавнього культу вогню. Про це нам говорить і пісня, що її при тому співають. «Кремінь, кремінь, ой, дай же нам вогню свічки засвітити!» Запис Чубинського. «Вогонь, каже, меріл». Через свою пірамідальну форму та з огляду на плідну силу сонця вважають за символ фалоса. Треба, мабуть, зазначити при цьому, що саме слово паль по санскритському означало горіти та родити. Палкість кохання та шлюбні походні стали такими загальними метафорами, що ввійшли до звичайної мови і не можна було пристойно святкувати весілля, не маючи запалених смолоскипів. Хоч духовенство й намагалося завести в шлюбні обряди чистоту та здержливість, звичай це й поширився, і тримався ціле середньовіччя. Після цього старший староста, взявши білу намітку, що була колись, а в багатьох місцевостях є і тепер, укриттям голови для молодиць, Кладе в неї три калачі та входить в хату З двома старостами зі свого поїзду Він кладе хліб на стіл Заховуючи при цілковите мовчання Тоді мати молодої Бере калачі, загорнуті в намітку Та на їх місце кладе свої А старший боярин та старости